Så kører vi virkelig, ikke også? Jeg har taget det på. <tryk> det kan ikke sige, som det første, man. Så kører vi. <tryk> Så kører vi. Oh, ja. Det kan være, at vi skal have lagt en diæt til Kieran for nu. Ja, man, man skal virkelig passe på, hvad man siger om noget som helst. Det var dig selv, der sagde, ja. at du har taget på. Jeg ja. synes, du ser fremragende tak. ud, Kieran. Velkommen til. Tak. Og velkommen til Peter Clausen, som jeg med chok har konstateret. Ja. At du hedder Peter Pil. Ja, øh, velkommen til Get In Talkshowet, det her øh, podcastformat, eller øh, ja, man kan også se os med billede på, hvis man er på julesport.dk eller på Dplay. Velkommen til et format, der kan ændre dit liv, hvis man lige får det lille input, der gør, at man ser fodbold på en helt ny måde. Positivt at konstatere, at fodbolden ruller også over i England, som jo er hovedfokuspunktet på det her, i det her format. Peter Pihl, vi starter lige et andet sted. Du er cykelmand. Det ved jeg, du er med på det her fremragende podcast og, og videokastformat. Vi har andet sted i, i huset her. Du er cykelmand. Søren Krav Andersens sejr forleden i, i uh, Tour de France tog fokus fra lørdagens kamp i Premier League i dit hoved. Ja, det gjorde det... I... Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi jeg sidder og ser en Premier League-kamp, så ser jeg Søren Krav, og så ser jeg Premier League igen. Så okay, det var helt perfekt. Mange godt Ja. Mm. ja fantastisk etappesejr, ikke? Jo, oh, jo, det er det, helt sikkert. Altså, det, det er jo kun den 20. danske etappesejr igennem øh, årene i Tour de France, så det er, det er jo kæmpestort. Og... Kun, siger du? Jeg ja. synes jeg er meget for sådan et lille land. Hvor mange, har Indien, hvor mange gange har Indien vundet? Ja, det er rigtigt nok. No. Indien, de har... de er flere De kan, kan sige procentuelt. Jo, jo. Men 20 er da flot. Ja, ja, men 20 er også flot. Men, men man prøver at tænke på, hvor mange år, der har været kørt Tour de France, og hvor mange danskere, der går op i cykling, og, og så videre. Så synes jeg faktisk, at det er, det, det, det, det er en eksklusiv gruppe, han kommer ja, ind i. Ja, jeg jeg, jeg kørt den i grøften fra starten den her podcast. Det er altså en fodboldpodcast, ja. Man, man, ja, ja, ja, ja, ja. man er tunnet ind på. Ja, ja. Kian. Men ja. vi, sagde, vi taler mere, Søren Krav, i Radio Tour i den her uge. Fedt. Så. Og det er jo det, Tour ja, ja. som det andet format hedder. En af de store kapaciteter i øh, det danske mediebillede, tweetede sådan her forleden. De <laughs> prøver at få det på. Premier League er i gang, hvor jeg <laughs> Le Leos Lejland <laughs> ja. afslører Kian Funuti. Hvad laver du? Jeg var min dreng. Det var min kæreste. Ja, det er godt med på. Ja, min kæreste havde foreslået, at vi skulle vi ikke bruge lørdagen på at tage i Leos Og jeg ved jo godt, at, jeg, at søndag skulle jeg bruge hele dagen væk og være sammen med en kammerat og hygge og spille brætspil og, og se noget, noget sport på tv. Så tænkte jeg, at så blev jeg nødt til lige at, at, at give hende den indrømmelse. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det var dejligt stort, og han, og han havde det godt og, og var glad den lille. Så det er jo en tilfredsstillelse i sig selv. Men jeg nåede hjem til at se Liverpool Leeds. Fremhavne. Nu skal vi lidt på sporet rent fodboldmæssigt. Peter, Everton er et godt bud på at blive en... Rejling lidt ud af det blå i sæsonen her? Ja, det kunne det meget godt være. Jeg synes, at jeg synes, de har fået mange interessante spillere ind. Jeg synes, jeg kan godt lide Ancelotti som, mm. som, som træner. Han har vist før, at han vinder mesterskaber. Det tror jeg ikke, han gør med, med Everton nødvendigvis. Men øh, han kan få noget ud af de her gutter der. Det er der ingen tvivl om. Og så Ramos Rodriguez. Ja, ja. Altså, han dem. er jo genforenet med Ramos igen, igen. Er det ikke tredje gang, han henter ham øh, til, til sin klub? Ramos. Så, øh, så hvis han kan få noget spektakulært ud af ham som jo er en spektakulær spiller på sin bedste dag, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Skal vi tale mere uh, Tottenham-Everton senere? Uh, lad os bare gøre det nu i virkeligheden, ja, fordi, fordi det, ja, Tottenham, jeg... den udgave af Tottenham, de så besejret i premieren. Ja, så... <laughs> ja, altså nu sad jeg og kiggede på, på, på spillerne navn for navn. Altså, øh, hvorfor skulle Tottenham vinde den kamp? Altså, det, det, det er der ingen grund til. Så, så det er fint nok for mig, at Everton mand for mand egentlig er et bedre øh, hold nu end Tottenham. Og de spillede også bedre. Ja, det gjorde de altså også. Helt, helt vildt bedre. Tottenham hang overhovedet ikke sammen for det første mellemrum mellem angrebskæden og det øvrige hold. Gigantisk stort. Og så der havde Alain, som også var debutant, hentet for Napoli og Ramos. De brugte virkelig det der rum rigtig godt. Den der usammenhængighed, der var i i tottenham hold. Det var også noget af det, som Mourinho var ude bagefter at og, og nævne. Äh, også det her, han kaldte dem lazy, at, altså presset var dogende. De tre forreste mm. var, var, var virkelig dogende i deres pres. Og, og for dem, som har set den her Tottenham-dokumentar, som lige nu kører på Amazon, så øh, blev jeg i virkeligheden meget overrasket over, hvor meget øh, Jose Mourinho kører på det følelsesmæssige. Det kan jo være, at, at de har sagt til dem, at det taktiske gider vi ikke det gider vi ikke at vise til de andre. Det, det forstår jeg godt. Men, men, men, men det er virkelig gået op for mig, hvor meget han, det handler om karakter, og det handler om commitment, og de der ting, som jo ofte er nogle, nogle, nogle klischéer. Men det gik bare, jeg var meget overrasket over, hvor, hvor meget vægt Jose Mourinho lagde på det her. Og det var igen noget, det, han kritiserede sit hold for, og han kritiserer dem i dokumentaren for, at de er a bunch of nice guys, og de skal være nogle Cunt, u øh, ikke? Øh, men, øh, øh, og, og de igen, jeg tror ikke, han har fået det frem i sit hold, og, og jeg tror måske, det der kan være undergangen. Jeg ved ikke, om, om han kan få det frem i de her spillere. Det, ja, så, det ser i hvert fald ikke godt ud for så, så, så, så falder det jo også tilbage på træneren selv, ikke? fordi at, det det, han, han skal jo træne det her. De, de skal jo træne sig frem til at have det her udtryk også. Altså Det handler jo ikke udelukkende om indstillingen. Altså, meget kan jo gøres på træningsbanen, og der er jo en tendens til, at man nogle gange sådan undervurderer trænerne, og hvad de de egentlig kan opnå på træningsbanen og spillerne sammen. Uh, Ancelotti går jo over i den anden grøft, og han, de, han blev spurgt bagefter efter, hvad har du gjort for at få dem til at fungere så godt? Ikke så meget, siger han så. Det er jo intelligente spillere. Så uh, de kommer ind og, og kender deres roller og falder hurtigt ind. Han er også generelt sådan hans hands-off-træner i virkeligheden. Ja, det virker han som, ikke? men, men han, han underspiller måske også lidt sin rolle, fordi han har lavet geniale ting i løbet af sin karriere, kan jeg huske, hvordan han fik Real Madrid's midtbane til at fungere på et tidspunkt, hvor det var, at de har mistet spiller og så får han jo øh, konstrueret den bare på en anden måde, sådan så at øh, tre defensiv eller tre offensive spillere lige pludselig godt kunne virke som én defensiv, om jeg så må sige. Så altså, han, han, han, han kan jo nogle ting, øh, helt sikkert. Det kan Mourinho også, men, men det falder lidt tilbage på ham, at der er så stort et hul, som ja. du beskriver det her. Og det var, og vi lige mm -hmm. til altså på statistikken, de var la de 12 hold, der spillede, de var laves på bolderobringer og interceptions, og på forsøgte tacklinger at to tackle, som de siger på engelsk, det var de lavest på, så det er også et godt eksempel på, at, at de var langt fra virkelig at, at, at, at kunne Ja, og, og være med ind i kampen i virkeligheden. Så du den. Æ, kol Ja, ja koldstart, jamen jeg skulle til, fordi... Synes, fordi hvad synes du selv, ikke? Altså, er, jeg... Jamen jeg synes jo, det er fuldstændig uigenkendeligt fra det hold og det udtryk på Chattino-bygget ja, op. Det er fuldstændig øh, faldet fra hinanden, alt det, som i virkeligheden ikke ligger så langt tilbage. Øh, så, så det er for mig. Vi har aldrig spillet fodbold på det niveau. Det skal også med, at strukturen kan sikkert falde hurtigere end, end man aner. Men jeg kan ikke genkende dem. Og, og mange af spillerne er jo de samme. Øh, Piamil Højbjerg. kolstart. Ja, det kan, du, det kan du sige. Han laver enkelte gode ting, synes jeg. Men, men, men han, han er jo også en del af det her med, at det her holdet ikke hænger sammen. Ja. Og hvor skal han ligge, og hvad er, er hans rolle? Altså, han kan jo glæde sig over, at det ikke er ham, men nu hans kollega Harry Wings, der bliver skiftet ud, kan man sige. Men, men han er selvfølgelig også hentet til under Mourinho, og Mourinho ved jeg er er meget øh, på øh, Pierre-Emil, og, og øh, det her med mandskabspleje, det har, man, det har man talt meget om med Mourinho. Han er jo, han, det endte jo et brag i, i Real Madrid, men, men alle mulige andre har jo altid sagt, at han er god til det her med mandskabsplejen, og, og jeg ved da, op i, i en hver dag, der fik øh, Pierre-Emil, han, øh, han får beskeder fra, fra José, og hvordan går det, og, og sådan nogle forskellige ting. Så han følger over på, om han vil gerne have, at han bliver en succes. Det er der ingen tvivl om. Ja. Hvis vi, hvis vi lige runder Tottenham af, nu startede vi med den her positive vinkel på Everton, men, men Tottenham, det nye fantastiske stadion, øh, Jose, Jose Mourinho som manager, øh, står de under skal, skal opbygge et nyt hold, en ny øh, grundstemning i den her trup, som vi jo troede faktisk skulle spille mere mesterskabet, øh, i hvert fald indtil for få sæsoner siden det forduftede igen, som vi var inde på. Kan du se det en helt skidt fra Tottenham i ja, sæsonen her? Ja, mere end at jeg kan se det end rigtig godt. Øh, fordi, altså sådan en blød øh, Ja, det, altså det kan jo, det, i virkeligheden kan de jo komme igennem alle aspekter af, af følelsesregistreret, fordi det kan sagtens crashe fuldstændig med Mourinho, og så kan det være, at de kan få en ny ind, som kan løfte lidt, mm. som vi så med Solskjaer. Den der reaktion post-Mourinho, den, den er nogle gange ret stærk, men det, det kommer an på, hvor langt det her, det vil have trukket ud. Og, og, og, fordi hvis vi kigger på, da Mourinho først kommer ind, så starter det jo faktisk rigtig godt, men så er det som om, at den... Kurven faktisk vender en lille smule nedad, og det fortsætter den jo med, med det udtryk, vi så i, i, i den første kamp her. Så øh, som jeg også sagde, tror jeg, måske også lidt... Med et blink, da, da, da, da Pierre-Emil var rygtet til Tottenham, der sagde jeg, jeg er ikke sikker på, at det her klubskifte er det bedste på, på Pierre-Emil, fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, Tottenham er på vej det rigtige sted hen. Og nu kommer han muligvis til at være en del af en fiasko, så det er jo ikke så godt, men han har jo skrevet under på en lang kontrakt, så det, det, no, tingene kan nå at ændre sig. Men lige nu ser det ikke godt ud for Tottenham. Nej, lad os lige prøve at kaste lidt videre, fordi Kieran, du får et spørgsmål mere, og vi skal lige have en... Øh en lille artikel på her, Evening Standard, der skriver, men det gør i virkeligheden hele den engelske presse. der omkring Mason Greenwood, som godt nok har været meget igennem mediemøllen de seneste dage, seneste uger her, Mason Greenwood, som har inhaleret lattergas. Det, det er dumt, altså ja. på alle planer dumt, om man er professionel fodboldspiller eller ej. Men lige præcis for 18 år i Greenwood, det her ligger så inden, at han så valgte at tage op og fejre sin fine lattergas-episode. Op på tale. Island, med, med, Phil, med Phil Foden, <laughs> ja. med at, uh, at bryde coronareglementet i den engelske landsholdstruppe, inviterer damer på værelset, og alt det, der har været de skrevet meget om. De talte kun, se pigerne. Ja, de, ja, ja, ja. ja. Det, det, det, de konverserede. Det, uh, bland, det blander jeg mig ikke i, hvad de, <laughs> hvad, de, hvad de gjorde. Men så ruller der lige pludselig en ny sag omkring Greenwood. Ja. Den, uh, og som sagt, hændelsen her kommer frem nu, men ligger dateret før, at de var på Island og lavede yderligere ballade. Men... Spørgsmålet til dig er, du føler med Mason Greenwood, der er igennem den her tabloide mediemølle her Ja, det gør Møgelige jeg de faktisk. Dage. Det gør jeg faktisk, fordi jeg synes ikke, at... Øh, jeg, jeg, jeg, jeg tror, det føles rigtig, rigtig hårdt at være på en af siden af alt det der, og, og de siger, at ah, vi læser det ikke, og bla, bla, bla Men de bliver bombarderet med det, jeg tror ikke, de kan undgå det. Og der er jo rigtig, rigtig mange, ikke bare øh, hvad hedder det fodboldspillere, men der er mange unge mennesker i underholdningsbranchen, som... I værste fald er der eksempler på folk, der har begået selvmord, fordi at det her pres, som de tablovede medier ligger på dem, er simpelthen så stort. Fordi jeg tror, Mason Greenwood er på vej derhen. Men min pointe er bare, at jeg føler med ham, fordi jeg tror virkelig, det er slemt. Og de ting, han har gjort så er ikke til måls med det, det, det tryk, jeg tror, han føler lige nu. Den bevågenhed, der er på spillere. Altså Peter, du har jo også dækket fodbold i rigtig, rigtig mange år og mange fodboldgenerationer. Der er ingen tvivl om, at bevågenheden, det er Snapchat øh, igen, der, der ligesom har fanget det, der er sket, og der, det er kommet ud og blevet offentligt kendt, det her. Laver unge fodboldspillere flere dumheder, eller bliver det bare fanget? nowadays? Yes. jeg tror ikke, de laver flere jeg tror, det er mere af det sidste. Altså, jeg har da selv været ung og, og lavet nogle dumme ting. så jeg Jeg har børn, der har været gennem den der alder der, hvor det også har været nogle, nogle situationer, vil jeg sige, som, som heldigvis for, for, for mig og for dem, og kan man sige, aldrig er havnet i, i pressen, fordi det ikke. Altså, så, så alvorligt har det heller ikke været, jo vel. Men... Men, men det er det jo her, når det er, det er de her kendte øh, unge mennesker her, så, øh, så bliver det bare blæst op. Altså, om man indhælder ballongas eller lightergas eller laver Blue Lagoon på, sin, øh, på sit islandske hotelværelse eller hvad for man gør, ikke? altså så, så bliver det bare blæst fuldstændig op, fordi der er den der kæmpe mod. Og der, der skal... altså jeg ved ikke, om der overhovedet kan rådgives imod det, men altså, rådgiverne har jo, og forældrene har jo, en kæmpe, kæmpe rolle der. Øh, måske for at understrege, at du er, altså, du er ekstra under pres, fordi at man er øh, der, hvor man er. Og er jo faktisk også en, en rollemodel. Men jeg vil også sige... Jeg vil også sige øh, øh Heldigt, på en eller anden måde, er det jo... Det er skidt for Mason Greenwood, at han er United-spiller, fordi det bliver gjort, bliver gjort endnu større. Men United har også, overfor ham i hvert fald, et støtteprogram, og det er jo en stor klub, så der er jo meget beskyttelse alligevel. Så på den måde er det jo... Jeg tror ikke, han kommer til at føle sig alene i det her. Jeg tror, klubben kommer til at tage hånd om det. Også fordi de ved, hvor dyrbart et produkt de har. Ja, han er en fantastisk spiller, NSB, altså, vi har set, der findes jo bare få, i hvert fald i min verden, så unge, så skarpe, så kloge, afslutter og så cool afslutter, som Mason Greenwood, han er 18 år, han afslutter med en ro, som er helt exceptionel, men den dømmekraft, han har i modstanders straffesparksfelt, den har han godt nok ikke i sit privatliv i de her dage, altså det ikke, for mig at se, kan det jo godt være noget, der hævner sig, han skal fri det der, Ja, ja, det er der ingen tvivl om. Altså, øh, vi har jo også set kæmpe talenter tidligere, som er gået til grunde simpelthen, fordi at de ikke er kommet ud af de her øh, ja, narestreger og sådan noget. Fordi det har været mere en del af deres personlighed, end det bare har været deres ungdoms og ungdomskodighed. Ja, og det er et spørgsmål, om det er her? Ja, det kender jeg, jeg har ja, jo ikke godt ja. nok til, og det er, jo det, det er der, hvor det er, at, at der er en masse ubekendte. Fordi at, isoleret set, så kan vi jo kigge tilbage på det her om nogle år og så sige, ja, okay, han dummede sig eller også har vi allerede glemt det men det kan også godt være, at man sagde, at det var det, det hele begyndte. Præcis. Det var Rigtig mange af de her unge øh, eller, uh, Premier League-spillere, især de engelske, har været igennem det her, hvor der er fundet en eller anden historie. Og, og for nogle af dem så har det været den ene eller to historier, og så er det slut. Frank Lampard var der, var en ferie på Kyberen på et tidspunkt i, i starten af hans karriere, hvor han kom i vælten og sådan noget. Ikke? Ja, søde Frank på, på, på privatskole. Ikke? Så, og, men han, det var så ikke en del af hans personlighed. Øh, så, så det bliver spændende at se... Jeg tror, min fornemmelse, jeg kender ham ikke, min fornemmelse er, at det her, det er isoleret sager, og ikke en del af hans personlighed. Altså, det, det, det, det er jo det springende punkt, det er jo, om de unge mennesker her, de kan gå ind og så sige, okay, der fik jeg et rap over nallerne. det lærer jeg af. Det er simpelthen, altså, det er jo der, det øh, altså, ja, det er det springende punkt. Altså, så han har fået en, et, en rap over på begge hænder, vil jeg sige, de her dage her, men lad os se, om han formår at, men at kapire det. Men jo kun med pigerne. Så, Kieran, ja. Ja, jeg forstår ikke, hvad du insinuerer. Nej, tak. Men lad os bare prøve at brede den ud en gang, fordi der var en premiérrunde og en premiérkamp mellem Leeds og Liverpool. Ja, Liverpool Leeds fra Anfield, som mange steder, hvor jeg har rundt, altså jeg må indrømme, jeg havde ikke lige alle premiérkampe præsent på netten. Det skal jeg blankere så langt rækker min hukommelse ikke. Den bedste premiérkamp nogensinde i Premier League-æraen, var der nogen, der er bøjet ind med. Og quizmasteren, der oversider straks og spoler baglæns, ja. det var der også, hovede, der var der også... <laughs> og Og lad den ligge, men, men det er jo fantastisk, og vi vidste, vi kendte Liverpools niveau, men at Leeds med alle hipster-fodboldtræneres godfarer i spidsen i skikkelse af Bielsa bare træder ind og maser fremad på, på Anfield og alligevel laver et resultat. Ja, det, det, det synes jeg er rigtig, rigtig flot, og jeg synes også, at der var nogle taktiske ting, det var typisk Bielsa, hvordan han får, øh, ikke en, altså han, ja, han får spillet sig ud, men han får, den måde, han får spillet sig ud af Liverpools pres, fordi han har jo selvfølgelig også siddet og studeret de her ting her, og så vil jeg så også sige, at øh, de er, altså de er også gode i de rigtige øjeblikke. Altså, den måde, som øh, Jack Harrison, han tager bolden ned på, tager sin træk og sparker den ind på, det tror jeg ikke, han gør hver evig eneste <laughs> uge. Det, det, det skal vi ikke forvente. Altså, så sætter vi jo lidt for højt til ham. Den måde, som øh, Matheus Glik, mm. han, øh, han dæmper bolden og sparker den ind i samme bevægelse over ved Fjerndjørn. Ikke, han ikke kommer... Altså, hvis man kender lidt til Glik og man har set øh, Leeds, så 8 ud af 10 mål, det skorer han faktisk fra den her han position. Kommer de der det kommer Nemlig. Ja. Altså, så det er jo også dårligt af Liverpool, at de ikke samler ham op. Men, men den måde, han lige gør det på, fordi han har ikke så meget plads, og han har ikke så meget tid, det, det er med godt gjort og de har de har de tre tre målchancer ja, og de scorer på tre. fire tror jeg de havde fire, fire ja, ja, ja, ja. den skarphed er jo, er jo det der. Men men men men men at komme op. Altså det er også en pointe der vil. Altså folk nogle gange ser man jo hold komme op og ryste i bukserne og gøre indrømmelser og forsvare sig ja. og her kom bare et hold der pressede fra. Men frem. det er jo det der er fedt, fordi med Bielsa's hold der ved spillerne hvad de skal. Ja. Og der er det, det der meget klare udtryk det var det vi så. Superveltrænet. Ja, og superveltrænet og meget de har meget tillid til deres system. Og det synes jeg var fedt, og derfor jeg siger at de skal nok klare sig de her fordi de kommer til at skabe chancer nok. Og de kommer ikke til at møde Liverpool hver uge. De kommer ikke til at møde spillere... På det modsatte hold, som har så meget kvalitet, som vi også så Liverpool have i de afgørende situationer, selvom jeg godt ved, at to af målene var på straffespark. Så, så, så ja, altså det, det jeg tror måske i virkeligheden, at Leeds lige nu i de her måneder, de første måneder, kommer til at være det bedste, vi ser med den her sæson. Og som vi har set i de øvrige sæsoner, de har spillet under Bielsa, i de to foregående championship, så kommer der måske et drop-off til sidst på sæsonen, hvor intensiteten jo nok i deres spil kommer til at... Jeg kommer til at byde dem lidt i numsen, men jeg tror, i de næste par måneder, så tror jeg, vi kommer til at se Leeds på deres, på deres højeste niveau. Ja, men det er jo fantastisk. Altså, og igen, det her, man leder efter nye strømninger og nye ting i forhold til det her Premier League-tapet, som jo nogle gange ser ens ud. Og top 6, den har vi låst allerede inde og oprykkerne er altid alt det her. Så kommer der sådan et hipsterlokomotiv fra Championship. Ja, og det, og det er forfriskende, og det er jo fedt. Og der er jo især i Danmark, i Skandinavien i det hele taget, men i, i Danmark, der er jo rigtig, rigtig mange Leeds-fans, og, ja. Ja, og de jeg har i storthed de kommer op ad altid. Ja, de, de kommer alle ud af skabene og alt mulige <laughs> steder. Ikke? Altså, jeg har storthed ikke været til et selskab, eller et, et, et, en sammenkomst, uden at der er folk, som uh, taler Leeds, fordi at, jamen, jeg er jo gammel Leeds-fan, og, og, og no, hvor har der været alle de her år? Ikke? Men altså, lige pludselig så kommer de jo altså. Men du kan så... også i til at med folk på din alder, ikke? det er dem ja, ja, præcis det er dem, det er dem der, er, der er ja, ja. dem og så deres sønner mange gange ikke altså der er sådan en liverpool så. syndrom ja. det også ikke? lyn hurtigt hvis der, er kom, hvis der er nogen der har set premierrunden pil og synes Leeds dem vil jeg virkelig virkelig gerne holde med her hvis man skal bare skal sidde og tale med og name droppe fra den gang da Leeds var var helt afstanding i Iran før Kieran og jeg blev født, så kom vi med tre hurtige navne men så skal kunne for lige skal vi hele holdet fra øh, fra fra europakopfinalen i 75 blæse husk husk at de var jo de var i finalen i Europakoffen for mesterhold, altså Champions League i 1975, de havde et fantastisk hold. Det er det, det, det, det, det, det hold, vi taler om i begyndelsen af 70'erne. De bliver også mestret. Ellers kommer man ikke i Europakoffen for mesterhold den dengang. Det var dengang, at tingene var i orden. <laughs> Ej, <laughs> og i alle mulige random hold, der kommer i Europakoffen for det. Jeg også kender no. det Champions League. Det er lige meget. Ja. Ja, Billy Bramner var selvfølgelig en, en, en kæmpe figur. Så var der manden med verdens hårdeste skud, Peter Lorimer. Ikke? Og så min favorit, det var Alan Clark. Mm. Uh, han, uh, det, var, det var ikke fordi, at lige var mit favorithold, det var min brors uh, hold, men en Clark var en fantastisk angriber, elegant og, og målfarlig som, uh, som bare pokker. Det var det og skulle have haft et straffespark. I... Jeg fik tre kaffe en bonus. Ja, det kan du godt. Du kan få David Harvey, David Spring eller hvad hedder det, David Harvey på mål, Paul Reni, Paul Matley, Norman Hunter, uh, Terry Harald. Cooper, Jack Charlton er lige lidt tilbage. Godt forsøg, <skræls> her. Uh, Johnny Giles, Mick Jones, Eddie Gray, Frank Gray. Uh, fik du fik lidt flere anden. Der er noget inspiration til fodboldquizen der, men jeg, jeg bad om tre og fik jo så holdet ja. og, og kid manager og det hele. Og det var fedt, det der pil. Super. Lad os prøve at tage den over på Liverpool, som selvfølgelig er velkendt stof for mange af os. De samme navne går ud og matcher selvfølgelig den energi, Leeds kommer med her. Så vi Liverpool på toppen? Ej, ikke helt på toppen, men de var gode. De var meget bedre end, end Community Shield mod Arsenal for eksempel. Deres... Altså, Salah var hjernedød god. Altså, ikke bare, at han scorer de tre mål. Altså, måden, han indgår i spillet på hans vendinger, hvor han løber ned og tager imod og vender på, på spillerne. Oj, hvor var han en god mand. Det var vanvittigt at se. Jeg, havde, jeg var faktisk... Synes, som jeg havde set det komme, så havde jeg mere set og Mane og, og, og især Mane i hvert fald være, den, være blevet den vigtigste spiller af de, af de forreste tre. Ja, det har vi snakket om før ja, i den her mod, ja. mod, havde det, i sidste sæson slutningen af sidste sæson i hvert fald. Men han havde en dum, ikke en superkamp. kamp. Femino havde faktisk heller ikke den bedste kamp. Men Salah var ek ekstraordinært god. Og så synes jeg også, at Liverpools midtbanen egentlig var fint. Så laver de nogle fejl nede bag Ja, Van Dijk. Van Dijk var, er, med en sjældent koncentration. Hans, hans, han, van Dijk har jo den der hollandske arrogancer, så meget ja og den der late, han er meget laid back ikke? og det, det og den der lidt aggressivitet de kunne jo udnytte at, at han nogle gange måske tager tingene Lidt for stille og roligt. Ja, men jeg tror faktisk, at det, det ikke alene var, var, var Van Dijk. Jeg tror, at Liverpool følte, at de kom for let ind i kampen. Øh, mm. Og det her det har vi fuldstændig kontrol over. Og så sådan, er det som om, at, at de gennem hele banen ja. tager lige det lidt for let på det. Øh, er, er det og, og det er en Peter, Det kan det da sagtens godt men, være. Men men det, men det, her, derfor kan det også godt være, en, en, en, en altså, den her kamp er måske sådan et, et wake-up call til dem, at det, det, det, det er der ikke, altså, Vi er tilbage i, i Premier League nu, og de kommer i, stø, i begyndelsen af sæsonen. Uh, alle hold har, præ, har, har vil præstere og uh, kommer med en enorm gejst osv. Så, så, så jeg tror altså, jeg tror ikke kun, det var Van, van Dijk. Altså, det, var, det var hele holdet, der lige trængte til at blive rusket lidt der, for og det gik der, lidt for let. Fra ja, og når der ikke er fans, så, så, så, så mangler du måske lige de sidste alert, det der med at være oh, helt klar helt spids på, på de ting, der sker omkring en. Fordi fan fordi, øh, øh, Dijk kan jo godt mærke, hvis han lige tager det for stille og roligt, så kan han mærke det for fansene. Altså, de responderer på, at hvis, hvis de synes, han måske lige er for arrogant nok. Og det er der jo ikke, i og med, at der ikke er nogen fans på stadion. Chelsea, og så noget kop. og så Arsenal, så vidt jeg lige husker, programmet. Ja, program. Det bliver testet hårdt. Ja. Og lad os da bare lige tage den videre, så, fordi... Og det er ikke kun, fordi Niels Hariel sidder lige nu og, og fortæller om Arsenals startopstilling fra de seneste 25 succesfulde sæsoner i hans verden, men... Wow, Arsenal og de nye folk, de har fået ind. Altså, William kendte vi som topkvalitet top -kvalitet i Premier League, og gik ind og leverede fra kamp 1. Gabriel, som var skrædet stort op, det er det jo tit. Dem, de betaler mange penge for, at han så hentet i lille, relativt dyrt. Men lignede jo i sin debut, efter at have trænet få gange med truppen, en klokkeklar gevinst, både på fart, på styrke, på dels positionering, der var noget i starten af kampen, men også i omgang med bolden. Ja, øh, det, det var meget positivt for, for Arsenal, eller det er jo også helt sikkert et af de steder, hvor det er, at de igennem en årrække har let efter en, øh, en kvalitetsspiller. Øh, det har også syv meter forsvar ja, nu. Det, det, altså, det viser jo også bare, hvor meget de har let ikke, og ja. prøvet, og, og hvor, hvor meget de har skudt ved siden af, ja. Det, det, jeg det, var i elevs lejland. Du skal ikke spørge mig, SAC. Var, var, <laughs> var det der, du var i det det det det ja. Okay, Nej, men det, det, det er helt fair. Men, øh, jeg, sad, men jeg, sad, ja. jeg, sad, jeg sad og læste. Altså, fordi det har jo været defensivt, som du siger, der har knædet øh, ofte for Arsenal, hvor man siger, ja. der mangler de topkvalitet i forhold til de øvrige, de skal sammenligne sig med og for at knibe sig ind i top 4. Jo, men jeg synes... At, men, men altså, på, på, på statistikken ja. det kan godt være, det var Fulham. Og Fulham bliver formentlig, apropos øh, standardfraser inden i en sæson, en af dem, der skal kæmpe for at holde rumpetten op og holde sig i live i sæsonen. Ja, sådan kommer det helt sikkert til at gå, tænker vi. Øh, men i forhold til noget opgørelse efter kampen her, det var den... De gav det færreste antal chancer, målchancer væk til modstanderholdet på udebane i en Premier League-kamp i, i mere end fem år. Ja. Altså, vi, var, vi var helt dernede ja. i forhold til, hvor meget vi lukkede ned. Er ikke, jeg er ikke så overrasket. Altså, jeg er ikke så overrasket over, at Arsenal er så god. Hvis du ser på den øh, indflydelse, som Arteta har haft på holdet, siden han kom til, så er det kun gået en vej, hvor vi har det omvendt med deres øh, Nord-London-rivaler. Mm. Så det er ikke overraskende. Og jeg ser kun Arsenal blive bedre og bedre, som sæsonen øh, skrider frem. Selvfølgelig vil der være udfald, og de vil have fået deres nederlag. Sådan er det i den her Premier League, som er så vanvittigt skarp, og de vil også sandsynligvis få det mod, mod øh, nogle af de hold, der, der ligger i, i den nederste halvdel. Men... Jeg ser, Arsenal bevæge sig et rigtig, rigtig godt sted hen, og jeg tror, de ender i top 4. Der sagde jeg, lige inden kampen gik i gang, sendte jeg et tweet ud. Var det ud for Leos? Det var lige ind vi skulle stå. Der ja, du stod med slosjer stående. Ja. <laughs> <laughs> ja, jeg var ja det var en af de kampe som som jeg fik set og desværre en konfirmation som som blev aflyst igen Starke Jeppe og de andre der som som super ærligt for Jeppe. Ja, det er det altså. Ikke. Nå, men det, det det skal vi de nok komme. Mere om Jeppe. <laughs> det skal de nok komme over. Det skal de nok komme over de unge mennesker, men jeg synes bare det er synd for de unge mennesker i i i det, det hele den her. Er vi fuldstændig enige om. Men men men så kan de og tage ned og se uh, se Arsenal spil mod Fulham. Og, og jeg synes faktisk, når, når, når, jeg tror, at vi tror også, at vi havde den her diskussion lige i slutningen af sidste sæson. Jeg synes faktisk ikke, at Arsenal's trup manglet så meget for at være øh, sådan rimelig god og godt besat på, øh, på, øh, på alle punkter. Der, hvor jeg synes, at de øh, har manglet, det er jo selvfølgelig det her centrale forsvar. Det så rigtig godt ud. Og hvis de kan bygge på der, øh, så, øh, så er det jo bare øh, en vej til at lave store resultater. Det er at holde modstanderne fra simpelthen er øh, Og så synes jeg, at måske de mangler lidt kreativt. Ja, altså de, de, måske er det godt for dem, at de er holdt på, øh, på Danet men han skal lige op i omdrejninger igen, og, øh, og så kan han måske godt blive den figur, som, øh, som kan gå ind fra den centrale midtbane og så lave tingene. Men, men positivt, at Villian kommer ind, Aubameyang har de holdt på, Lacazette forlænger de åbenbart også med, så øh, det, det ser ikke så tosset ud, og så har de jo de unge, en catcher, Martinelli og Pepe og så videre. Jeg synes, det ser fint ud. Hvis I kan lytte. Så den kliklyd, der faktisk er, det er Niels Hegel, der sidder og trykker F5 og opdaterer, om Aubameyang er blevet forlænget. Det skulle Ajah. ske i denne her uge i virkeligheden. Ja. Jeg har efter kampen mod Fulham, at øh, inden for de næste par dage. Det er jo det. Ja, Så, og det er vigtigt. Det er vigtigt for Asner, 100%. Deres absolut bedste spiller. Der, der er faktisk lige et indtryk igen, Nils Heil, som jeg ved ikke, om det er lige for at, at, at ja, altså, markere noget omkring Arsenal. Fordi der skulle være et billede, som er som er interessant, Aha. hvordan øh, Fulham havde forsøgt at være kreativ for at dække op for det. Ja, det har man set nogle gange. Ja, jeg, ja Den er jo ikke ny, men jeg, ja. jeg, jeg, jeg kan så godt lide, når der bliver tænkt ud af boksen, når vi ser ja. nogle ting, som ja, jo ikke er nye banebrydende, men de har gjort sig nogle tanker. William kan godt nogle gange sparke under muren. Ja. og Så gør man da bare sådan der. Det er Joe Bryan, Venstrebanken, der ligger der. Lader det, ja, ja. det, der sker nu, nu, er, der folk, der lytter med. Nu skal jeg lige huske, at vi ikke kun laver tv, men også podcast. Vi ser en muropdækning fra Fulham, der hopper. William sparker frispark, og så ligger der. Øh, så ligger der en spiller og dækker, hvad skal vi sige, det rum hvor de hopper. Ja. af liggende med ryggen til, så han ikke rammer den med armen og begår straffespark eller andet dumt, men simpelthen for skærer af for det flade spark. Præcis. Og ja, det har set før, men det er meget fedt. Det, den, det ser sjovt ud. Ja. ja. Hvad siger du til? Synes du det er noget gojl? Nej, det ved jeg ikke ja. rigtigt. Ja. Ja, det er ikke noget gojl, hvis den, hvis han skyder den ind, under det så rammer han jo uh, spilleren, ja, og hvorfor ikke kan de bare det? blive stående. Og så målmanden tager det. Jamen, så dækker det kan de jo et større rum. Det gør de, de større. Jeg ved godt, at man ikke gjorde det tilbage i uh, Peter Lorimors dag, men det gør man nu, altså nu. Jeg ja. er ikke begejstret. <laughs> Stemningen har skiftet i studiet, <laughs> der <dig>. er <laughs> Så ikke Billy Bremner lægge sådan der. Det gjorde du ikke. Ej. Simpelthen ikke. Nå. Øhm, hvis vi lige prøver at skifte fokus faktisk, hvor Bremner lige breder den ud til de der løver, der repræsenterer England. Det havde vi i parken forleden, yes, øh, og ja. vi var faktisk alle tre derinde, reporter. Mm -hmm. Jeg var studievært på det, og du var kommentator på det. Jeg må bare sige, at jeg sad altså ikke efter den kamp. Og jeg ved godt, der var roteret i truppen, og nogen var udladt, og det her. Jeg, sad, jeg var ikke blæst bagover det her engelske hold, og den her fantastiske offensiv, de kom med. Hvor var den? <coughs> Nej, jeg, jeg er helt enig. Det, øh, Danmark skulle have haft mere ud af det. Danmark skulle have vundet den kamp, ja. og øh, hvis der var en dag, det skulle gøres, så var det den dag. Fordi at England var der ikke. Det var ikke særlig godt hold, og de performede ikke særlig godt. Jeg tænker... Må jeg, hvis jeg må sige noget her, Pil? Ja, jeg siger ikke noget, så Nej. du siger bare noget <laughs> Jeg tænker det her, at de har, de, har, de har, ligesom alle andre hold, der er kvalificeret til CEM, har de gået og indstillet sig mentalt på... Vi skal spille EM. Det er på hjemmebane. De fleste af deres kampe er på hjemmebane. Finalen er på hjemmebane. Nu er det nu for det her hold, som Southgate har skabt. Og så blev det så ikke til noget, og nu føler de lidt, okay, der er et år til, og det her Nations League, og det, det, det, jeg tror måske, det er som om, at det er et eller andet mentalt for de her Englander. Og det er jo ikke lige modsat det danske hold, er det jo ikke en ny træner, så er det ikke en ny en, man skal, man, man skal imponere. Så jeg, jeg tror, at der er noget mental, men det ene skal lige finde sig selv mentalt igen, inden jeg tror, at de får lidt mere fart under vingerne, når vi nærmer os hjemme. Jeg tror, det var det, var det, det var eng Englands præstation var et udtryk for. Jeg er nødt til at sige, øh, det her med at få Englands opbygning af det her hold, som så i, i øjeblikket er ved at pike under Gareth Southgate, at få det op under neglene igen. Vi står præsenteret, og behandlede det i studiet, undertegnet sammen med Lars Jacobsen og Thomas Krausen og Flemming Poulsen. Jeg ved ikke, om, om du og Brian lyttede med op fra boksen, men har også, ved jeg, læst op på lektion. Kieran, du har været over at lave et indslag været over i England. Og tale med en masse rigtig fine kilder. Jeg har det ikke så godt med at roste, men det der, det var faktisk godt. Så øh, det var sgu næsten, så man fik gåsehud over at høre om det her. De store spillere, som de har haft, måske virkelig endnu større spillere, der har været i det ja. seneste 20 års periode, 25 år, 30 års periode, men som ikke har formået at forløse England. Den her byrde Mm. Spillerne i England træder ind med, hvordan logoet Hvordan landsholdet yeah. the, weight the, of of the weight of the shirt Som min kilde siger Jamen, men, men prøv lige, du får ikke lov at genfortælle hele indslaget, Men bare essensen af det der Jeg synes det var mega inspirerende Det, det er det, er det. Altså, Hvordan England har, har jo, jo lidt Med at få skabt et hold Med at få skabt en enhed, der for alvor kan fungere Fordi at, at i virkeligheden At dele af, af, af det hold Spillerne, de kunne fungere sammen De var større end holdet på en eller anden måde Og Southgate kom ind ændrede fuldstændig Øh, kulturen på holdet øh, og, og, og, og fik skabt en enhed, som faktisk kunne fungere og, og som i den her tid, hvor med Brexit og et England, som jo er splittet fuldstændig rent politisk og socialt, øh, kunne komme og skabe en, en, en samhørighed blandt befolkningen øh, så, øh, og så... Og, øh, og det, det var jo under VM, det for alvor pikkede, og, og så viste de jo sig så, med rent sådan spillemæssigt, at i, i, i den kvalifikation, pil du har kommenteret nogle af kampene i kvalifikationen op til VM hvor mange mål de skovede offensivt, begyndte de lige pludselig faktisk også at kunne fungere, modsat faktisk under VM og, og, og i kvalifikation op til, så var det det, de manglede, men offensivt. Og nu var det, at de skulle pike, ikke? og nu var det, at de skulle forløse det her hold under EM, og så, som jeg siger, så, så, så, så er det jo så udskudt et år. Men ja, det ændrer jo ikke ved, at, at Gareth Southgate med sin personlighed, meget vindende personlighed, charmerende og meget i virkeligheden fornuftige ting, han render rundt og siger, har, har, har ændret stemningen i England. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror jo så også, at, at man skal kigge på når andre ting. De tidligt på sæsonen. Det, det, det var det danske hold selvfølgelig også. Så man kunne se, at der manglede skarphed, både hos de danske angribere og også hos englænderne. Og da englændernes styrke ligger meget i det, så går det måske mere ud over England faktisk end os. De har ikke Rashford med. Kane var ikke sådan uh, vanvittig uh, skarp, han skulle have gået på den her foræring, han får til sidst. I Sancho uh, John, var så Sancho var uh, uh, uh, an yeah, yeah. jo helt uh, totalt anonym. Han mangler jo timing i sit spil. Det, og det tror jeg, at de blev ramt rigtig, rigtig jeg meget Jeg synes, det var, det var dumt af dem, at han kun giver Grellish 20 minutter. Her var en spiller, ja. som jo mega gerne ville ja. ind og imponere. Jeg synes, jeg ja. var det overrasket ja. over, at han ikke startede inden. Ja, men det, det, det, det kunne være, det, han kunne have givet dem noget mere, tror jeg. Det tror jeg også. Men der er så nogle, nogle fysiske stats, som vi ikke kender noget til. Og det kan godt være, at han ikke lige var der, hvor han skulle være på det tidspunkt. Det aner vi ikke noget Men jeg, jeg er helt enig altså, ja. det, Fordi også da han kommer ind, der tager han jo sagen i egen fødder og prøver og nogle ting. Og ja. det, han kan, og det, det, det, det, det synes jeg godt, de kunne have prøvet noget tidligere. Men du skal, når vi fremskriver tiden, og sådan rundt regnet en måned, så skal du, som en af få, lucky Bastards, til Wembley og komme til at kampe, når Danmark er derovre, om alt går vel i forhold til corona og alt ja. det her, vi krydser fingre. Men det bliver en kamp uden tilskuere også, som alt tyder på. Nu, min tanke er, at det vil være Altså, England vil være stærkere om den måned, øh, der passerer nu. Altså, de, de kommer til at spille sig ind i den skarphed, ja. og med den skarphed, ja. som vi snakker om her. Det, det, det, det tror jeg også, men der er også en, igen, der er endnu et aspekt, og det er jo i forhold til den her kvalifikation, hvor de har lavet rigtig, rigtig mange mål, så har modstanderne jo også, de jo også begyndt at læse dem, og, og se, hvad er det, de gør? Øh, hvor, hvor, altså, og det, det, vidste, det vidste danskerne jo også godt. Vi kunne se, hvordan de, at, at, at Julman havde ændret taktik fra kampen og så til englandskampen med at variere presset meget, enormt meget. Og når Danmark gik ned og stod lavt, så stod de jo ikke bare lavt men så stod de meget lavt. Det gjorde islændingene også. De stod rigtig, rigtig lavt. Og så har englænderne jo ikke noget at bruge deres far til, så, så, så de vil også få det svært. Øhm, taktisk, fordi at, øh, Southgate skal jo, det er en store udfordring at ham, han skal ind og udfordre sine spillere og give dem noget at arbejde med, og jeg synes jo ikke, at deres centrale midtbane er så øh, sindssygt øh, kreative. Hvad der er heller du? ikke når at alle er til rådighed. Nej, heller Sådan, ikke, nej. altså hvem mangler de fra den, fra, fra den centrale midtbane? Der mangler de øh, Harry Winks. Øh, Phil, Foden. Phil Foden. måske, ja, der, der kan være noget der, ikke? Og især i fremtiden, men Declan Rice. Nej, det er ikke en, der åbner et kompakt øh, øh. forsvar. Calvin Phillips var jo jeg rigtig god ja. mod, mod Liverpool. Var i det var en elendig pakke. Fuldstændig. Ja. Ja. Altså, var det den samme spiller, ikke? Altså, det det. Så, så der, der er selvfølgelig noget, noget potentiale i ham, men... Men, jam, men det er også ikke altså. klart, det er ingen anden, der var derovre at det kom ikke med Jens men vi snakker om, om holdet og sådan noget. Defensivt og den, og den defensive centrale midtbane, øh, eller den offensive eller hvad, det, de chanceskabende spiller har de ikke særlig mange øh, af, Nej. så det, det tror jeg ikke, de finder. Det tror jeg ikke, de finder frem til jeg tror ikke, der kommer nogen sådan vildt nye på banen. Og dem, de har en James Madison i Leicester, han passer ikke rigtig ind i det der system på den måde, som føler jeg, som de gerne vil spille sig. Så, så, Nej, det, men der, der er det skal tænkt så tænkt rolle. Han skal jo så Southgate's rolle Han skal jo tænke Madison ind, fordi han kan nogle af de mm. der ting. Han skal jo tænke Graylish ind, fordi han kan nogle af de ting. Altså, det, det bliver det næste skridt for ham, fordi ellers så bliver de måske for lette at læse bare med en masse fart frem efter, eller bare. Altså, det, det er også svært nok at dem op for, Om man sige. Altså, der er jo rigtig mange indgange til at tale engelsk fodbold og de store stjerner. En af de sådan overraskende indgange, er noget jeg Faktisk må der erkende, det troede jeg aldrig, vi skulle tale om i det her program. Det er en profil, der er stemt i den danske Superliga. Ja. Og jeg var faktisk, Han har ikke rigtig talt med pressen endnu, og det har han heller ikke til sit talt. Men jeg var faktisk så heldig lige at møde ham. Vi kan se uh, min egen, sagde hun uh, Instagram-profil her, da jeg var oppe forleden i, til træning i farm. Beskriv lige, hvad, er, hvad vi ser. Og så. Michael Ejsen ved siden af Valsøs øh, svar på sammen <laughs> på den centrale midtbane. Øh, ej, der er klasseforskel på alle planer der i Ejens Favør. Jeg står op på Farm Park og fik lige øh, lov at tage et billede med Ejsen. Blandt andet for lige at kunne, kunne, øh, kunne bruge det her. Han er jo kommet ind. Øh, fantastisk CV. Chelsea, Milan, Real Madrid, Lyon med flere. Har vundet øh, store titler mange steder på kontinentet. Øh, på Ganesisk landsholdslegende, og, og jo i, sin, øh, i sit efterår spillemæssigt, han træner med, han skal være det, der hedder player-coach, altså han skal ind og træne med, og måske gør os klar til at kunne spille øh, omkring serverne i, øh, i FC Nordsjælland, men er kommet ind som sådan en, øh, en, en del, af nysgerrighed på, på træneruddannelse, og, og var oppe på sådan et lille studieophold deroppe, faldt fuldstændig for den måde, øh, Flemming Pedersen og FC Nordsjælland sætter op og agerer på, og er nu blevet en fast del af det. Han træner med, for ligesom kunne erfare på egen krop, hvad er det, de her øvelser gør. Det kommer vi ind på lige om et øjeblik, men mit, mit møde med ham her, jeg tænkte, nu kommer der en superstjerne, og vi fik at vide, at han vil ikke lige snakke med pressen endnu, og det skal nok komme, men hender og hilse på, og det var, det var virkelig, virkelig, virkelig en afslappet fyr, det her. Altså, meget, hold da op, han hildede sig rolig. selv. Oh, hold fast. Og her vi ruller vi nogle billeder fra lånt af FC TV, hvor vi kan også se, at han træner med i nogle øvelser i op på, på kunstgræsset, op i farmen, Men jeg spurgte ham så de, de der banale ting, man spørger når Nå, er du faldet godt til? Har du fundet en bolig? Og ja, ja, jeg har fundet en, en lejlighed, siger han så. Nå, fordi familien har base i London. Nå, så tænkte jeg, det er nok på en af de vildeste adresser inde i København. Så jeg, hvor er det så noget Frederiksberg, eller hvor? Nej, det er det her i Okay, så øh, den tidligere Real Madrid og chelsea han bor altså i en lejlighed i farmen, Han vil prioritere roen, og, og prioritere, at virkelig dygtig gør sig, yes. i forhold til at blive en dygtig træner. Inden vi taler videre, for jeg taler også med, med Fleming Pedersen, som øh, jo får tæt samarbejde med Michael Echen, cheftræneren op i Nordsjælland. og lige prøver at høre, hvad, ja. hvad Flemming Pedersen sagde. Jamen, vi har i længere tid let efter en, øh, en mand til trænerstaben, øh, øh, som skulle replacere Søren Krog. Øh, fordi vi har jo altid i vores trænerstab haft minimum en tidligere spiller. Øh, eller en en, en træner med, med tidligere spillererfaring, og, øh, og det manglede vi lige pludselig, da, da Søren Krog blev headhunted af, af, af OB, og, øh, og så blev det lige pludselig en mulighed at, at få, øh, få Michael Asien på besøg i forbindelse med hans træneruddannelse, og så øh, øh, faldt det heldigvis øh, ud, og vi, vi kunne allerede mærke efter nogle dage, at øh, vi, vi klikkede rigtig godt sammen, og, og han sagde, at det var en fantastisk klub, synes han, og, og han kunne få mulighed for at lære Øh, endnu mere om, øh, øh, om spillet og få mulighed for at få noget ansvar som, som træner også. Og så er det bare med at slå til. Men tænker du ikke også hånden på hjertet? Altså jeg ved godt, nogle gange så, så er det udenforstående, der, der tænker på den slags men alligevel det, er et, det er et voldsomt CV at der kommer en mand til i med bagagen, ikke? Øh, jo. <laughs> det, det, det, det må man da sige Men, men, men altså, vi, vi, har, vi har også andre uh, Tidligere ghanesiske uh, landsopspillere uh, Ikke på samme hylde Som Sien som uh, uh, Men næsten som arbejder for, uh, for Right to Dream uh, Både som træner, som, uh, som scouts og, og i organisationen og, uh, og det er jo her at, at vi har jo Der er jo ikke rigtig noget hierarki i, i Nordsjælland Altså vi synes jo At uh, vores rengøringsfolk er lige så vigtig som, som Superliga trænerstaben, og øh, så der er ikke, altså vi er ikke på nogen måde star stock eller, eller noget, og, og, og Michael er jo virkelig en, en ydmyg person, så han vil jo gerne have ro omkring sig, og det er måske også derfor, at han har fundet ud af, når her øh, der kan jeg altså få lov til at være mig selv. Ja, Michael Shin, en, øh, det var også lidt af det, jeg var inde på før, en, en, en rolig afbalanceret fyr, men vi må se, hvad han kan som træner. Det aner vi intet om, og det skal han jo også først selv bevise. Men som spiller, Kian, hvad, hvad, hvis du tænker tilbage, hvad står så stærkest fra dine indtryk omkring Michael Ejshin? Uh, vanvittig motor. Han kunne... Uh... Ah, men han løb, løb jo øh, fra, fra det første til sidste minut. Han var stærk, han var en rigtig god bolderopere, en intelligent bolderopere, ikke bare en. Selvfølgelig kunne han lave de hårde taklikker, men han var også meget forudsenende i sit spil. Og han var faktisk også god med bolden. Øh, han var, øh, jeg tror, han ville passe rigtig godt til til moderne fodbold. Uh, han, han, han var meget sådan, uh, vertikal i sit spil. Hver gang han fik bolden, så var der afsted, enten så drev han den selv frem, eller lagde nogle rigtig fine afleveringer, enten de lange eller, eller, eller uh, korte afleveringer. Så i, i virkeligheden, da han var på sit bedste, en, en ret komplet fodboldspiller. Han spillede blandt andet på Chelsea's midtbane med Makalæle centralt. Det er på et højt niveau der med i nullerne. Ja, og det, det, er vel, det er vel noget af det, jeg husker øh, ham bedst for. Det var det samarbejde, han havde med, øh, med Magdalene og, og den, den, den fordeling af, af rollerne, de havde. Og så var der en tredje fyr på, på midtbanen, som jo kunne øh, nyde godt mm. af de tos øh, samarbejde. kan man det Frank, ikke? Det er Frank, ja. ja. Frank Lampard. <laughs> nu, nuværende træner Frank Lampard, ikke? Så var Ejsen, og der var <laughs> Magalette, Lale -lale. og så Lampard. Ja, det er jo helt, helt unikke spillere på hver dag. Ja. Altså, men Ejsen som en del af det, altså vi taler jo rendyrket, skru enten ned skru min begejstring lidt ned, hvis jeg overgør det, men, men for mig at se, kig også ind på det, rendyrket verdensklasse, da han var bedst Ejsen. Ja, ja. Men helt, ja, men helt sikkert. Og det kan du også se de, de adresser, han har, har spillet på. Så det, det, det, det var han helt sikkert. Men og selv den gang, da han også skulle med til VM og så videre, der, der, der, der læste man jo også, og jeg, jeg, jeg, har, også, jeg har også snakket med uh, den gode Razak pingpong øh, tidligere. Øh, han bor stadigvæk i Danmark, og øh, jeg tror, har han ikke et, et, et, et galeri nu, tror jeg. Han er, han er meget kunstnerisk anlagt øh, Razak. Øhm, og han, han er jo rigtig god ven med, med ICN, og han har jo sikkert måske også lagt et godt ord at komme til Danmark. Ikke? Der, er, der er cool ikke? der kan du godt bo og være i fred. Men jeg kan jo bare huske, at, der, at det der venskab og, og den måde, som Ecien allerede dengang sådan blev beskrevet på, som at være den her ydmyg øh, nede på jorden før, selvom han jo øh, havde alt muligt ret til at hæve sig som øh, Ganas aller, aller, bedste spiller nogensinde. Vi var til VM sammen i 2006, hvor Gana kommer til 8. dels finale, det, ikke? Og, og taber til Brasilien. faktisk altså en kamp, der jo blev mistænkt gjort for at, at være matchfixet. Men, men det var et fedt genetisk hold. Jeg ved ikke, om der var matchfixing i spil, men noget af det vildeste, jeg husker uh, der spillede han ikke en absolut hovedrolle. Jo, det gjorde han. Han scorede et fuldstændig vildt mål i en Champions League semifinale for Chelsea mod, <laughs> mod Barcelona til 1-0. Den første kamp på Camp Nou var endt 0-0. Vi er tilbage i 2009, så brager han den ind, så vidt jeg husker lige videre underkanten af overlæggeren også ikke. Bang! Med Venstre benet endda. Uh, 1-0. Til, til Chelsea. Og så er det jo de her øh, fuldstændig uværdige scener til, til slut af den kamp. Iniesta udligner fra Barcelona, bringer dem videre på det samlede regnskab. Og så er der cirka 25 appeller. Det var indenvars tid for Straffespark og Hans og øh, norske dommer og øverbøg, som øh, blev ble, ble, ble, ble udskammet fuldstændig og klokket i det. Øh, ja. Det kamp. Øh, og alle Chelsea-spillere var helt op og køre. bag, som mest prominent, der går og taler ind i kameraet efter øh, slutfløjt, hvor kameramanden går ind på banen og alt det her, hvor, hvor han går og taler eller ind i kameraet det er en uh, disgrace, det her øh, der scorede han et vanvittigt mål og han scorede et mål der var næsten lige så flot måske flottere, ved nogle sige der er vi nogle år yderligere tilbage ja, han på langt skud smadrede den forbi Jens Lehmann uh, fra Arsenal dengang. så mål men det var ikke det det var ikke det, det, var ikke det han var kendt for det var, ja, jo ikke, nej, nej, nej. det var men det er jo det men, men, men det, det, jo, det er jo YouTube highlight for ja, ja, ham ikke ja, ja, ja, ja. Øhm. og det er sjovt fordi da han scorede det der mål mod FC Barcelona i 2009 der er jo efter hans første store knæskade han har tre store knæskader og to af dem er øh, rogeret Mm. Øh, og, og, og når vi husker det mål, så tænker vi åh ja, Eschen, han var vildt, det var han også Men han var endnu bedre i fra 2005 Da han kom til Chelsea Og så op til han får sin første knæskade I øh, 2008 Så kommer han tilbage der i marts 2009 Og scorer det der mål i maj Så det er jo kun få måneder efter, han er kommet tilbage På sin øh, knæskade Og så er det lidt, det, det er desværre Lidt for tidligt falder sammen for ham Altså han får sin anden knæskade Og så da han, det der, da han er 30 år Der ryger han til Real Madrid hvor Jose Mourinho er, er træner der. Og Mourinho, der er et, et rigtig sødt interview med SCN på, på YouTube, hvor de så også har snakket med Mourinho. Det var da han var Manchester United træner. Så be, beder de ham om at sætte nogle ord på SCN, hvor Mourinho, altså han... han og han bliver simpelthen så glad over at skulle snakke med Chien, og, og han siger, at han er hans white daddy. Og jeg ved ikke lige, de, de konnotationer de, de er ikke så, ikke så lidt sagt, men vi forstår, hvad han mener, det er med kærlighed og det er med glæde. Ja, sådan er han jo også, jo. Ja, og men... han siger nemlig, da han kommer til mit hold i Real Madrid, så spiller han for mig med et knæ, der ikke er et knæ længere. Og der har han altså kun 30 år i sjen. Så, han, altså han, så det, er meget, det er desværre lidt for hurtigt, at han, at han falder ned fra det der niveau, eh, verdensklasse, og så til at være en, en okay spiller, øh, som desværre ikke kunne ramme det der niveau igen, øh, efterfølgende, på grund af de knæskader. Og nu går han rundt op i farven. Ja, det er fint nok. Altså, øh, det kan der ud. Det, det, det kan det. Jeg synes altid, det er fint, at der kommer sådan nogle profiler til, til landet, og det må da være enormt inspirerende for alle de unge, Fagknækket og, og se, at, at der altså sådan en rundt der. Ja, selvom, hørte, selvom de prøver at holde sig øh, og sige, ja, at alle er, er lige. Ikke? Jeg har hørt nogle af de ganesiske gutter, som der er jo flere af dygtige dygtig spillere op i, i Nordjylland-truppen. Så hvis de har mødt ham på gaden hjemme i Ghana, havde de kastet alt, hvad de havde hen, og der ja. efter ja, ham for ja. at få en autograf. Ja. Det var de nødt til at lade være med, da de spillede til to mål deroppe. Ja, de møder deres gud på en eller anden ja, måde. Det, fantastisk. det er fantastisk ja. for dem. Ja. Øh, nu må jeg spørge, øh, ja, tror I, at han får debut for Nordjylland? Det tror jeg skal. ikke. Det, gør det tror jeg ikke. Jeg så om træne forleden, han er jo absolut i slut 30'erne nu, og han, han, han har ikke fart i vendinger og den slags Ej, mere okay. til at indgå på blandt de bedste, som jo vinder og drejer, som var de på kugleleje ja. og alle de der spillere. Så, så det, det, det vil overraske mig helt vildt, ja, okay. men man kan sige, det, bliver, det skal være som midterforsvar, tror jeg. Okay. Øh, hvis de spiller med et forsvar, så skal det være som midterforsvar. Hvis de får øh, tre skader blandt dem, der står foran, ja. så kan han måske komme ind. Ellers tror jeg det ikke. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne, ja, ja. Ja. Det kunne være god spas. Ja. Nå, vi lægger det lige ned øh, i forhold til Ején her og, og ser, hvad, hvad fremtiden bringer. Jeg har stadig en drøm om, at vi skulle tale med Ején og lave måske en særudgave med, med ham af programmet her en dag. Det gider vi godt, ikke? Ja. Oh, men lad ham nu lige være i ro, sagt. Du jagter ham hele tiden. <laughs> ikke? Og han, er, han vil, bare gerne, manden vil jo gerne gerne have ro, ikke? men altså... Jamen, altså han har ikke lagt det op på sin profilbillede. <laughs> bor i en lejlighed i Farum, så lader han bo der. Ja, det gør jeg. jeg. jeg det, går. Ja. det er fint. Ej. Pian. Ja, vi har et fast element, okay. nyere fast element. Det er dig, min ven. Nu skal du på scenen. Rejsebeskrivelse over fra England. Vi ja. kan jo ikke tage nogen steder, det kan vi godt, men så skal man være i karantæne. Det, det, det gider notere, vi ikke. Notere, ja, Kom med noget en eller andet fra, fra din, ja. din bagage der ja, Da jeg boede derovre, så øh, øh, lavede jeg jo forskellige ting for forskellige medier. Jeg skal lave en artikel om, øh, om Chester. Ja. Chester FC, som jo ligger tre kvarter syd for Liverpool, så der kan man lige hoppe på sådan en tog og der dernede. Rigtig hyggelig by og du boet i Liverpool? Jeg boede i Liverpool, ja. ja. Så det, og jeg var der et par gange. blandt andet for at følge klubben som jo er, efter at de gik konkurs i 2010, så blev de fanerede. Så det er en klub og, og rigtig rigtig hyggeligt, at man kan komme tæt på spillerne. Og jeg tror, at hvis man går ned og spørger pænt, så kan man komme, få lov til at komme ind i omgivelserne. Hvis man siger, ja, jeg kommer fra Danmark for at se Chester, det vil ikke overraske mig. De ligger i den uh, Conference North, den bedste række i England lige nu. Og, uh, og, og det er jo mere end det. Altså, det, er jo, det er jo ikke fordi det er super lækker fodbold, men det får mærke den der fødested. Lille bitte stadion, der ligger på grænsen til, til Wales. Øh, og, og, og så er det også at se byen som en gammel, rigtig hyggelig by. Og hvis det er muligt, hvis man kan få det til at passe med en hjemmekamp og hestevedløb på Chester Racecourse. Så har man en kanondag, er jeg sikker på. Okay, det er fedt. Ja, det er super fedt. Jeg har været på Chester Racecourse, øh, og det er en lille hyggelig øh, racebane, øh, <laughs> hestevedeløbsbane. Ja. Øh, der er den, der, der ligger tre kilometer nord for Liverpool i Aintree, hvor det store Grand National er. Den er sådan lidt større, og den er født til de store løb, men til de mindre løb så vil jeg anbefale Chester Racecourse og så selvfølgelig et smut på Diva Stadium og se, se Chester spille i Chatterbesterik. er har allerede pakket, ved jeg. Ja, ja jamen, øh, <laughs> Det er da fedt det der. Ja, det er rigtig rigtig godt. Og ikke så lang tid siden, at, øh, at jeg kørte øh, sammen med Morten Brun, kørte forbi Tjester, ja. og, og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kørte derind, fordi Morten han er jo altid frisk på de der ting der, men, øh, men han vi skulle op og nå at se Tranmere Stadion den yeah. <laughs> på The Real Day, yeah. det, det manglede han simpelthen i, <laughs> uh, i sin samling så øh, det. I se nej nej vi, vi uh, så nå, bare, bare vi så bare stadion ah, ikke? Ja. det var jo selvfølgelig låst eller det var lukket der var ikke et øje og sådan noget der men han han fandt en dør der stod åben og så lige pludselig er vi inde igennem men det er en okay. anden historie og så stod vi inde på stadion men der er mange uh, små uh, skattekister ja. det at man kan finde Wrexham Stadion uh, racecall, Rascals, gamle Rascals, racecourse gamle yeah. racecourse ground som jeg også har været inde og se en kamp på jeg ligger heller ikke langt derfra. De er jo to rivaler, de to hold Rex og Manchester. Ja, og så kom vi tilbage på fodboldsporet også, og det, det er fint, men i virkeligheden hører jeg også sige, man skal også nogle gange, især dig der, Kieran, ja. sige, udforske også lige noget andet end fodbold, for der er rigtig meget, mange skattekister, ja, ja, ja, ikke ja, ja, kun ja, ja, fodboldmæssigt ja, ja, ja. Og så taler sidst, du sagde Wales, jeg er nødt til at have noget med, når jeg sidder og læser. Gareth Bale, Ufa. den største valisiske spiller, det største profil, ja. Så læser Golf vi... Golfspilleren Gareth Bale, Hva? ikke? Golfspilleren Golf Bale, ja. Jeg ved ikke, fodspilleren har vi ikke set noget tid. Men når man så læser I, Manchester United, hvis det kikser med Sancho, som de stadig flirter med, så, så kunne de have interesse i Bale. Vil du røre Gareth Bale med en ilter? Nej, det vil jeg måske ikke, men øh, det kommer lidt ind. Altså, der er jo altid trænere, som mener, at de kan overkomme den slags øh, spillere. Og jeg må sige, at øh, altså, han har jo ikke været et problem i, i Wales, altså på det valisiske landshold. Øh, Var det heller ikke i Tottenham? nej En stor del i, i over, Ja, øh, det, mit, mit eneste problem, tror jeg, det vil være hans øh, skadeshistorik. Altså, at, at får du en spiller, der er for dyr i forhold til, til det, han kommer til at levere. Mm. Øh, og så skal det jo selvfølgelig være den rigtige klub. Jeg tror ikke lige, det skal være Liverpool eller Manchester United. Nej, det tror jeg heller ikke. Måske tilbage til Tottenham, hvor han jo var vanvittigt god inden han tog til Real Madrid. Fordi jeg føler, og det ved jeg ikke om også, at dem, der er inde i Tottenhams omklædningsrum, føler, at der måske er brug for at blive lidt... Lidt, lidt, lidt, lidt støj derinde i virkeligheden. Og det er lidt, en mand der føler for torden her. Du får ikke bare en lejssoldat ind, så. der er der for penge og væk igen. Og, og, og han er heller ikke en nice guy. Mourinho jo ikke en nice guys. Nej. Så han skal jo måske ind og, og, og, og, og få en rolle derinde i det omklædningsrum. hvor Mourinho kommer til at have nogle samtaler med ham. Og siger, du skal ind, skal du presse nogle af de der drenge, så du skal for, gå ind og få langt noget mere af dem. Og det tror jeg måske kunne være et sted. Han kommer ikke tilbage til en middagklub i Premier League. Gareth Bale vinder ikke tilbage til Premier League, Nej. hvis ikke det er en ordentlig adresse. En, en ordentlig adresse eller også noget, et kinaundyr, hvor han kan tjene endnu flere penge, end han har gjort i Real Madrid, hvilket okay. ikke er så let. Jamen, så fik vi lige mit sidste punkt på dagsordenen med, Gareth Bale. Vi holder øje med, hvad der sker med ham. Altså, i virkeligheden er det jo synd, så altså, god spiller slet ikke får lov at spille, så, så det kunne jeg da godt ønske bare. Men der sker noget nu. Ja, han, han må afsted, ja. ikke? Det, det, det, det holder ikke det der. Det var, hvad vi nåede, Kian og Piel. Ja, fik jeg understreget det der med, at I bare talte om <laughs> Nej, der, der er lidt... Det, det kan vi lige snakke om, når der er slukket, hvad du så ja. mener, der var ja. sket deroppe på Island. Tak til jer alle sammen derude for at se eller lytte med, om det så var via Dplay, Eurosport.dk eller hos din leverandør. Jeg håber ikke, at vi har været for, for skidt og sløset med at fortælle, hvad der var på de klip, der så har været billedmæssigt, som ja. er selvfølgelig svært at fange som på podcasten. Det skal jeg beklage, hvis det var tilfældet. Vi gør os umage at gøre det bedre næste gang. Hvis du hører som podcast, så gør os den tjeneste at gå ind på Apple Podcast appen og give os et par ord med på vejen og give os en masse stjerner. Selvfølgelig helst... Ja, så mange som muligt helst. maksimum. det ved jeg, at Kieran være rigtig, rigtig glad for. Pil også, og jeg vil naturligvis også. Men vigtigst af alt er, at du rader os, det hjælper os med at nå ud til endnu flere også. Husk, en gang om måneden trækker vi lod om med tre måneders abonnement til deeplay til dem af jer, der skriver en anmeldelse. Der kan man også se, krimi. god krimi på deeplay krimi, og det ved jeg, at du altid gerne vil lukke udsendelsen af her, så fik vi det sagt nok en gang, og det er det fint. Du er firmaersmand Kian Fonuti, og vi lægger den bare ned her. Så stikker det af. Tak for nu. Programmet blev præsenteret af Dplay. Play.